Ubejdullaj Ibn Ebi Jezidi Transmeton se e ka dëgjuar Ibn Abbasin Radi Allahu në hu Kur është pyetur për agjerimi në ditën në ashurës Se ka thënë Nuk e di se i dërguar i Allahut Alehi Selam E ka agjeruar në një dit tjetër Nuk e konsideruar më të vleshme nga ditet e tjera Me përjashtim të kësaj dite E asë në një muaj tjetër përveç këti muaj Nuk e luduar në muaj në Ramazanit Transmeton Imam Muslimi Këto hadithe